Bueno, Aztelena dugu lengua astian ez genuen e, saio izan e, jai e, genulako, baina e, bai dakaguna da aste honetan, urkotxe besteek aixo guno, eh? Aik aixo guno, eh? Zerba duzen da? Erkizuek Osun da, primeran Bueno, abarzo bidasoko itzako e, berriak eta, bueno, pasatutakoak eta datu zenak oi hartzunen, bueno, ba eusola izan da, ez? Baina, eh, joan dira uste gorean, hauzo holan hain zuten ergoin hauzoan, eta izan ere, hauzo ba, kalte gartearen ingura batzukun duzuten ahimarte herritarrek, hauzo eh? holanda jaldiarei, hamarrik ba, herritarrek, eh, bueno... Eh, erantzun ziuten, deialdi horri, eta, bueno, bai frontoia, bai, hau e, ondoko aldeko ba, berdangunea, bai da frontoian ingurok ere, batxugun oztituzten herritarrek, eta, bueno, aurrekoan bezala, aurreko aurrekoa aurrean amabian izan zen, eta, bueno, haurengoa abenduaren zeian izan da, e, biak data aseinatua dira, ba, bueno, Espainiako estatuko e, festak, festak direako, eta, mm -hmm. bueno, eta, bueno, datoek entezituzten e, udalean, ba, e, nola gani ezarrek. Uhum. Bueno, e, beste alde, esan behar dugu, gaztetxiaren amasei orduko duko fuduito txapelketan, e, antxo taldea irabazle? Baina da, e, ostogunan ere gaintzuten fuduito fud, txapelketa hori, denera emezortzita dek parte hartu zuten, oitako bat e, emakumena eta, bueno, katasilo kontorratza egin nabarmen duten, ba, bueno, emakumen talde hori apuntatu izena. Baina, zuk esan bezala antxo taldeak irabazi zuen, Eta bueno, eh Antonatzek esan dituzke, eta katalogo kontu batek esan dituzke, ba ondir de la parte azterekin, egunen zer eh giro eraguntzela bai otsorokiro dogian fruituan ingurban, eta aztera ondo tera zela dena. Uhum. Bueno, le son Egitara e egitarau Zabala prestatu du udalak. Ba, egitarau prestatu udalak eta bueno, esan dute ba udalain partetik, ba alegeginagindutela, ba, Gamon partean, ba letson ekimenak eguteko bai horrentzat, helduentzakat eta bueno, nahi duten guztientzat. Orduan musika, eliburuen orkestena, keta eh hoikoa den e, liburutaliskoa zuke ingurunit ustele son eh uh -huh. e, ja asildira kitali horiekin asteburuan egin zitutzen batzuk eta bueno e, urtarrilaren bosten bukatuko dira eh kiroldegien ingurutan berriz e, porrotze eta marimototzen eh saioarekin. Uh -huh. Bueno, bestalde, Javier Amolizak bere liburu berria aurkeztu zuen e, euskara leiakorrago izateko proposamenak bildu ditu. Baiala da e, Dunango mañolarenizantena Muriza eh letson euskara leiakorrago izandeko da ba, bueno e, liburua egin du ba, bertan euskaldunen gaineko baino eta egin ditu e, izazle eta latxolerik bizkaitarrek, eta hori egitenak eipatu zituen lezuan. Gizalde eh? horretan egin bat bildu ziren, eta bueno, denak, denek interesare, interesarekin jarritu zituzen, baina murizaren nazalpenak. Mm -hmm. bueno, Beste alde esan behar dugu, errenterian e, gaur giza eskubide nazioarteko eguna da, eta udalak beharrezko txargo dugu giza eskubide guztien alde eta biktima guztien alde lan egitea erakundearen. Adira Azpena! Baila da, e, erakunde adirazpenean dutea renteleko dalean, eta bueno, gaur egun hori e, dela jakin da, ba, bueno, e, ita eta bita dizuten testua, eta bertan aipatzen e, dute, ba, bueno, e, giza eskubide guztien alde lan ingo duela renteleko dalak, eta bueno daukio e, ez, ba, bueno, biktima guztien alde lan ingo duela ere renteleko dutaleko e, zinegutziek, e? adirazpene instituzionala, e, ahimaten lerdik e, izen betu zuten, Pepe Kizanezek, eta bueno, ba hori, eh bi bi deia nagusi hoeiekin, ba bueno, lanen jarrun gutela dira ziute, Arrendiko uh -huh. Bueno, beste alde izan berdugu, San Silvestre Lastraketarako izena eman daiteke. Bai, Arrendiko klasiko bat, San Silvestre Lastraketa, igaren 21nengo dute, Arratsaldean, eta bueno, ta poliko Arrendia Atletismo talekoki deka ez dute, ba baita <coughs> emateko era badagoela. Orduan animatzen araldi ditu zituz herritarrek, izan ere, ba bueno, biskat festak atletismoa gustartzen duen proba baita, urtetik urtera eh atzuta que parte parte dute eta bueno, aurten ere bai elduentzat, bai eta Gazteainako atzentaz, eh izango ziera, ja, ba zirkuitoak eta lasperketak eta noski sariak. <hieres> bueno, eta pasaian Antxoko San Domotas Azoka larumatean ohiarzunen baitara, eh? Bai, hala ha, ba. da. Hala da bai. Saturitario direnko arte hori ere goberatzea ongiko. A, e, hartu nga, igandian izan, Iganean, ba, e? eh oi hartzenua igandia izan da. E? igandia. Ba, hor dago hor dago novedades berritasura eh antzon len itzen zuten ba Santomasa segunaren aurreko gigandean Santomasa Azoka aurten eh Santomasa segunaren aurreko laromatan rengute. Hau da laromatan itzen rengute. aurrekoetan ba, bueno, egun erdiko festa izaten, izaten zen goizekoa pazkaldu arte eta bueno aurten laromatarekin ba bueno egun oseko festen geute antzon eh hori e, izango da santomas eh, ari da eh, antoratzen duten nazoka, baina beste matikimene izango dira engorzitik gauera eta ordu txikitan ere izango dira ekiminak paseian txon uh -huh. begitu, begitu, Bueno, bestalde termikako langileen gaineko kezka azaldu du udalak? Bai, termika eh, itxi egin dute, eh? eta bueno hor zen behizu undori izan ditu horrek bueno, batetik eh, desmantelatzen hasiko diela, eh? desmantelamendu uh -huh. edo segite eh, prozesu horrek bimia eh, amabosteko ekanean pequeña el izango du ba bueno no este ateko eh, muga edo edo edo epea Eta, bueno, aldi berean ere, pasaiak gudalak ekezkagartu dut, ba, bueno, bertan erilu eta zorzi eta langile hoiei gertemidea bateko e, eskatu dut e, pasaiak gudalak iberdurla enpresari, eh? Enpresatik jalkin egin azizute ba imat langile berikolokatuko dituzteela, baina besta imat langileekin zer gertatuko den, ba ez da ziurra horrein dikaren orduan pasaiak gudalako dugu, horiskatu dut. Argiteko zerrenguten langileekin, eta langileen, langileen iritzia kontuan hartzeko. <susurra> Bueno, e, ze esan behar dugu, e, gehiagore esango dugu, e, bueno, dato zenak, hoi hartzunen, harreturin e, txondorra egiteko voluntariak behar dituzte? Ba, iala da, e, guri pasatako harren erabera ja gaur hazteko ziren txorron dali ba egiten, eta, bueno, e, txorron dali inguruko ba prestatzen, eta, bueno, hori e, guztia egiteko, ba, bueno, voluntariak behar dituzte, eh? Txondorran kulminazioa izango da hilaren e, hori talauan, oren zerok e, txondorran egindako ikatea erabango durako e, iko plaza da, baina aurretikan lan asko dago iteko eta lan horren inguruan ere, ba bueno, gaitaragoan tratatu Orduan, eh, txondarraitzeko boluntarioak parte dituzte eta boluntario e, hauek bat lan egiteko aukera izango dute eta, bueno, bertan proposatzen dutena da boluntario pintesetik ehitza lan horiek. Orduan, eh, biharko itzan aterako denez, ba bueno, eh, nun dizen aman dezaketen, no no no da ditu dezaketen, eta tuke zure urti, eh, uh horra -huh. ere izango duzu, no ski. Bai, nola es. <laughs> Bueno, eh ta kezkegarrian edo egoerak kezkegarrian, hitzak e, batarrak eingo ditu. Urrengo urteko egitasmoa aurkezteko leena eh herrian izango da gaur eloso nontzazpietan. Bai, ala, bueno, eh 2003 urako bat dugu Eskuartean eta bueno, egitasmo horren arabera, ba bueno, eh e, izango ditu papeletik dakionez eta bueno, eh astean bin ateratera pasatuko da. Eh, interneten ere presencias crecera un día habitaango du hitzak eta bueno eh, horren horren guztien berria emateko bueno eh batzarrak eh batzarrekin goitu, ba herrizatien bai orsolden eta bai bidasoan. Uh -huh. Lehengo batzarrak gaur izango da oi hartzenen 7tan erorsoerokologia. Orduan itaien hartu den guztiak bertan gonbidatuta daude, eh lehenoskuko informazioa jasoetzaten. Izan ere funtseskotan emandugu, ba bueno, herritarreekin informazio hori esku artean izatean berein irurtzia ematea eta e, 2013an ba bueno, e, ze, zen aurri 2013eko zenaurri hartu ditugu, ba bueno, jardineraztea ezinbestekotzat emandugu izan eta halaingo dugu gaur hasita e, oi hartzenen. Uh -huh. bueno, dugu e, e, zindunak, dian, uh, urkorekin elkarrezketa izango dugula, eta urkok abiratziko digu ba, bertan itzekindako guztia. Bai. Bueno, eta errenterian, Xenpe Larsarien irabazlea, Joni Uria? Bai, Joni Uria izan da, Joni Uria bizkaitarri izan da, e, Xenpe Larsarien e, irabazlea, hilaren e, zortzian... E heintzu ten finala la rumatan intzuten finala eh eta bueno bertan 500tik e, e, kontraldia duten e, Jon Euria Bizkaitar eta bueno irabazi intzuen orduan e, Jon Euriak e, guri son digunez, gaur guri son digunez ba bueno oso positz dago lurtzako baraien gaine referente da sempre larsaria ba bueno Gazte Maiako Bertsolariztan eta esan bezala e, postik eta ados dago Euria indako laratekin hontse Bizkaiko txabrek eta bestatzen hasiko dauria eta, bueno, beharko izan, betarik indeku egiteko, egin da, egin izango da. Mm -hmm. bueno, eta <coughs> beste gaiak ditugu, tartean, e, bueno, ilaren amalauan, Kirol Gala. Bai, Kirol Gala ingeute ilaren amalauan, e, hosti uradarekin arrentari horretan, e. bertan, nabarruendu behitutu azken urtean, e, arrentarien kirolaren munduan, ba, bueno, e, gauzak rantzitsu kegian dituztenak, eta tartean, e, ereintza eskubaloi taldea, turin fudu taldea, eta e, ibeikarronek artean godei Orduan kilogela horretan hori gurtia salituko dituzte eta aparte ere, aparte ere normanakoak ere salituko dituzte mm -hmm. Bueno, pasaian, itxas jaia egingo dute Sanpedron eta Donibanen ama bosten eta ama zeian Bai, asteburuan, e, itxas gelak, asteburureko itxas e, itxas jaian toratu pasaian, eh? Bi barrutietan, zukesan dut, bi barrutietan Sanpedron eta Donibanen ekimena kengo dituzte karte gastronomikoa arteko bakraila hautzapeketan urten bigarren edizioa izango da eta iazko parte hartzailekusi ta aurten diruenez parte hartzea da eta bueno parte hartzaile maila ere garri izango da eta tira eh, itz esgelak ia santoraz antolatzen dutenengo zekimena eta aurten ba indartuen dute eta bueno herrian eh, itsasgiro izango nagusia burban mm -hmm. bueno eta kaboneko argiteria jarriko ez dutelako kezkaduta dago laurak bat merkatarien elkartea baiola da eh, laurak bat elkarteak ba bueno eh, kezkak du bauno mudala digo gabonetako argiak, eh, Zalantzari gabe utalak hartu duen neurriak eta murrizketek, ba bueno, zerikusi zuzena dute horretan. Eh, pasaiko elkartaren horrek ba, bueno, gabon giroekin sentzen dio herriari eta gabon giroarekin batera, ba bueno, fisiko e, herrian harri erosteko eh, aukera, ba horrek bueno, murrizten du, eh, ez egotena, giro hori ez egotena. Orrunkez gabertu laurak batek eta Joseko duta reskatu dio, ba bueno, gogoeta daiteko Uhum. Bueno, eta lezon atezatekoren gaineko bileretan lezo garbiak duen jarrera salatu du gobernu batzordeak Baia da atezatekorekin parte hartze egiten ari da letuko udala, bigarren le ronda de, eh, de gimnasioiren. <coughs> partes hori bigarren herrendalekin, filian eh, erabakiak hartzeko herrenda da bigarren hori eta bueno, jende hasteko hastean bigarren itzutan barriko elkarte gastronomiko ta herrendari eta ostalariekin. Orduan, e, bilera horren aurretik, ba bueno, Letu Garbia plataforma kokidek ekartaratzen intzuten, e, bilera e, itzen barten aretoren aurrean eta eh, horrek eh, bueno, bai ostalariak, herrendariak eta elkarteak kokideak, ba norbait arteko, ba itzutu egin zituen eta bueno, parte hartzea ba, izan zen. Orduan, e, protestua boikoteatzea dio nezko udalak goarbia taldeari da ikus berko da orrientzean adestatzekoak zer duen lezon Uhum. Bueno, Eta besta alde, Euskal Herriko mus kanporaketa egingo dute larun bat arratxaldean lezon? Ba, da, Euskal Herriko harri e, askotan egiten egiten bagizanetako kanporaketak, Euskal Herriko mus txapelketako kanporaketak, eta pentsatzen zoi ere izango dela otako adunematen kanporaketa hori. Bueno, bada, lezon, larun bat dute, tinierri eta zaba, e, <coughs> e, musean, e, izan bateko aukera ezagutago entikenean, orduan, musean txapeldu nintzen egitenak, aukera badute, e, bai esko lerriari taldean mitartez. Uhum. Bueno, ba, urko, e, bukatzeko beti esaten genuen arpiditzeko aukera, baina e, gotuko dugu, batzarreko kontua, eta da, e, agian arpiditzeko beste modu bat dago orain, ez? E, bueno, arpiditzeko modua berbere izango da, eh? baitu gure zerfunak eta, eta gure milak, baina, ja, bueno, enabarmenko duguna da bat azere gaurko beheren izango da, bi mila meirkoa aurkesteraz gain, gure egitasun baka aurrera egitenkoa, ba, bueno, zera, ba, bueno, e, e, autofinanziazioa perazko bat duela, eta garritaren, bau, zer e, behar duela, behar duela. Hau da, eh, arpegun gehiago bat ditugu, ba, bueno, guk eh, egitesua horrela ateral izateko mm -hmm. Arpegun egiteko modurik zuzen dena, eskotan ba, larrepikatu dudan telefonu zenbaki honetana daitzea da Biatzi 0-B, Zortzi 0-B, 0-B, 0-B Horko etxe beste oarzo bidasoko hitzako zuzendaria daria, mila meina esker, beste bein ere gurean izate gatik, Eta urrengor arte? Bai, urrengor arte